a férfiak világában páratlan módon uralkodtak. Éljenek a not királynők. A történelem leghíresebb női uralkodóit ünnepeljük. There is no one like her. Sorozat. Királynők, akik megváltoztatták a világot. December 12-én kedden indul a viaszat historien.